en un principi són quatre càmeres que aniran en els accessos de, al llarg de la Nacional, a la Junquera i a partir d'aquí doncs, en una segona fase se'n posarien a la resta del, del municipi i del barri comercial del Portús Nosaltres creiem doncs, que era molt important per tot el tema de, de seguretat i per intentar eh, combatre problemes com els que tenim aquí a la Junquera eh, relacionats amb la prostitució i la venda ambulant. També creiem que serà molt important per la feina que fa diàriament la policia, ja que es tracta d'un sistema que totes les matrícules que s'entrin a la base de dades, l'entrant al nostre municipi, les detecta i aleshores s'avisa. Doncs,